Iată prorocia, cuvântul Domnului despre țara Hadrac, și va începe din Damasc. Căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor și peste toate semințiile lui Israel. El se oprește și peste Hamat, care se mărginește cu Damascul, peste tier și Sidon, cu toată înțelepciunea lor. Țierul și-a zidit-o în teritoriu. a îngrămândit argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe unise.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 Îi vor scoate sângele din gură și urăciunile doleș dolești te dinți ca să fie și el o rămășiță pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Ioda și e cronul ca e busiții. Vor tăbăr în jurul casei mele ca să o apără împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin și nu mai trece asupitorul peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, el este nepihănit și biruitor, smerici, și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti nemurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la un râu până la marginile pământului. Însă cât pentru tine, Sioane, din picinea legământului tău, cetluit cu sânge, voi scoate pe pișii tăi de război din groapa în care nu este apă. Întoarceți-vă la cetățuie, piși de război plin de nădejde. O spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit. Căci îmi încordesc pe Iuda ca arc și iau pe Efraim ca săgeată și voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Crecio te voi face ca o sabie a unui viteaz. Dar Domnul se va arăta deasupra lor și săgeata lui va porni ca fulgerul. Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiță și va înainta vigilia de la miază zi. Domnul oștierilor îi va ocroti și vor mânca și vor zdrobi pietrele de preaștie. Vor bea, vor face gălăgie ca amețiții de vin, vor fi plini ca un pahar de jerfă, ca și colcerile altarului. Domnul Dumnezeu lor îi va scăpa în ziua aceea, ca pe turma poporului său, căci ei sunt pietele cu un împărătești care vor străluci în țara sa. O, cât sunt de înfloritoi, cât sunt de frumoși! Greul va înveseli pe tine și mustul pe fete!